Passen 9 minuts a les 12 del migdia, continuem amb una entrevista i és que tot sabem que Barcelona és mestissatge i fusió fins i tot en el so. El músic Tia nen, Xavier Maristany, ha creat el paisatge sonor de la ciutat a través de cançons i de sorolls del carrer. El resultat del seu treball s'escolta a l'exposició de Barcelona Sensacions que es presenta actualment a l'edifici del fòrum i nosaltres ara tenim el músic Tia nen, a l'altre costat del telèfon. Xavier Maristany, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa de posar banda sonora a Barcelona. Bueno, la iniciativa surt en, de l'estudi d'en Ramon Falc, que és amb qui ja havia treballat algun cop i em fica una persona molt preocupada, no només per per ensenyar a Barcelona a nivell, a nivell documental, cosa que ja s'ha fet alguns cops, sinó ensenyar a Barcelona des d'un punt de vista molt més de, de sensacions, no? d'aquí el títol de l'exposició. Uh -huh. I amb música he intentat fer el mateix, és dir, no explicar a Barcelona, perquè explicar Barcelona musicalment és impossible, amb la, la quantitat de coses que hi passen, sinó quina sensació dona una immersió sonora a Barcelona, no? I en què t'has basat? Quins són aquests sons que ens vols transmetre i que vols dibuixar Barcelona de manera doncs això, amb la oïda? A veure, però he fet com dos tractaments. Per un, que no els he volgut diferenciar en el resultat final. És dir, per un cantó el que he fet és gravar Barcelona, és dir, sortir una gravadora digital i uns micros i gravar. Des del moll a la Rambles, passejar pel barri antic, he anat als esquetes de la Rambla, el, jo què sé, al Tibidabo, tot arreu, i he gravat l'ambient no, que se sentia, l'autobús, el metro, eh, etcètera. No? Mm. Això per un cantó. I per l'altre, el que he fet és fer una... a partir d'una selecció que ja havia fet, en, que ja havia acabat treballant en el projecte en Jordi Tortós, que és un gran coneixer de la música de Barcelona, i a partir d'una selecció que ell havia fet, jo vaig, encara ho vaig anar més i he acabat posant gairebé 100 minitalts de música relacionada amb Barcelona. Però dintre de tot això que tu vas gravar amb la teva gravadora, mm -hmm. suposo que a banda de sons agradables i que ens facin sentir bé, també hi haurà sons desagradables, no? I tant, I tant. clar, és Barcelona. Hi ha moments en què, el que sigui, que se senten frenassos, o se senten sirenes de cotxes, o que és Barcelona. Clar. Tampoc és un... El nivell en què està també és un nivell molt d'ambient, perquè tampoc no té cap, no té cap intenció de... de and de que, sigui, de que tingui una gran presència entre les posicions sinó que tingui una, això, un ambient una sensació sonora no? i el que per mi és molt important és que hi hem mesclat i això està en un gran skyline que deu medir, no me'n recordo quan fa però deu medir més de 25 metres immens de Barcelona i llavors pels altaveus surt en el mateix lloc és dir, no surt diferenciant la música i el soroll entre cometes sinó que tots surt en mateix lloc perquè tots sona a Barcelona Ja uh, llavors m'agradaria preguntar-te uh, com a músic la diferència entre realment els sons, el soroll i la música ja tal diferència en, en, en exposicions com aquesta? No, el furoll és el son no modificat, és el son no, no, que no tenim processat com a nota temperada, com a afillada, diguem-ne, però és que en el cas de Barcelona és això, si o sigui, gairebé es confonen què és música. El, si jo faig una passejada pel barriot i hi ha un senyor que està tocant el BCM mucho amb una guitarra, és soroll, és música, si etcètera, no? Ha, o sigui, una música, per molt bona que sigui, està tocant al Sotterrani del passa de Catalunya, és música, i és que És a dir, frontera, a més, el que m'interessa, perquè és el que passa a Barcelona. És a dir, tu sents molt mesclades, moltes coses. Uh -huh. I, a part, que nosaltres tenim una memòria sonora de Barcelona, quan tu, depèn, tu sents el, el que, que bonita és Barcelona i et recorda la, la persona de, de, de fa molts anys, no? Hi ha tota una memòria sonora, que, que és evident. Estem parlant de tots aquests sons que, doncs, que vas gravar amb la gravadora, doncs de, suposo, de coses quotidianes, els cotxes, els autobusos, a, a algú que patina, el que sigui, però suposo que també apareixen persones, perquè al cap i la fi una ciutat són persones, no? Sí, sí, moltes. Hi ha moltes gravacions fites de, jo què sé, me'n recordo d'unes noies que anaven parlant de que havien nominat una no sequer sé l'Operació l'Operación Triunfo Uh, a dos altres que a mitja es barallaven uh, jo que sé, les caixeres del Caprabo xerrant, les vaig gravar també de les Rambles uh, o sigui que he gravat moltes coses d'aquesta tipus de cosa de, de tots els nivells de cosetes molt petites, gairebé inaudibles que jo, a més, algunes jo sé que hi són però no... Uh, segurament molta gent no ho sentirà mm. i en canvi uh, hi ha coses que tenen, en canvi tenen molta més senyal sonor no? hi de tot, hi de tot i una mica tot Barcelona, aquesta és la idea no? ja, llavors has, has fet una mica com de xafarder no? perquè és allò que tots anem a l'autobús i anem sentint les converses dels altres i, i anem sentint el soroll de l'autobús aquell que parla d'això, aquell que parla de l'altre uh, amb aquell esperit xafarder que tenim tots, no? Sí. Bueno, el, el xofreder no era sí sinó la gravadora. Ah, clar. <laughs> clar, és veritat. M'anava segut i la gravadora sortia les, els mics per la butxaca i anava gravant. I a vegades ni la, hi havia dies que la posava engegada a les 9 del matí la parava a la 1. Per tant, la selecció la ha sigut impressionant, no? Clar, o sigui, la feina de, de, de, de després, uh, suposo que ha estat moltes hores, no? Sí, moltes hores, moltes, moltes. O sigui, no sé quantes ni dia de quantes hores devia gravar, però més de 100, segur. Uh -huh. I, I després ha sigut tota la feina de selecció, a parc que, esclar, hi ha que s'assemblen, un cop has gravat un metro ja tots s'assemblen, no sé què passa, alguna cosa diferencial en aquell moment. Clar, uh, i a més hem de tenir en compte que tots aquests sorolls uh, realment són, són els de veritat que has gravat o hi ha alguna manipulació o alguna cosa? No, no, no, els sons són els sons. I en aquí, jo que justament el que m'agava moltes vegades és eh uh, és ubicar les músiques treballades, elaborar-les, en aquest cas, ni les músiques ni els sons no les he elaborat. O sigui no, és veritat que no m'és gustat reigafat alguna tal música i com que està figura que està sonant a Montjuïc, doncs posar una reiguer més gran. No, no, no, no. He agafat el so de Montjuïc i és Montjuïc, I el so de, de la, jo que sé, del José Guardiola que canta a Montjuïc, doncs s'ha posat en allà. Però no hi ha cap manipulació, tret Evidentment que insisteixo en que el que és banda sonora, el que són cançons, per entendre, el que és música, perquè hi ha molta més cosa que cançons, hi ha jazz, hi ha flamenco, hi ha... he intentat representar una miqueta de les músiques que hi ha persona, hmm. tot el que són músiques són talls mínims, eh? són talls. el tall més llarg deu tenir 30 segons, a vegades té 15 segons, i a vegades 5 segons, en curs d'algunes... O sigui, que tots són com flashos, no? Sí sí, sí, sí, sí, és com un passeig per Barcelona, és com sentir, ah, mira, ara aquí sento el l'Oquillo, ara eh? aquí sento la Mirasol, ara aquí sento l'Orquestalitat de Barcelona, aquí sento el, la, és a dir que... sento el Paueda, etc., vas sentint cosetes. O sigui, que en principi són tots aquells colors dels quals estem parlant, però a banda hi ha hagut tota una feina de selecció de músiques que, que també, doncs, estava feta amb l'expert Jordi Tortós, no? Sí, exacte, exacte. Sí. Ell va fer tot una primera, després jo encara, ell va fer com uns 8 CD's primers i em vaig acabar fent jo què sé quantes ja, però moltes, moltes, moltes, moltes músiques. Posa'm d'exemples, perquè clar, el tret comú és que són músiques que parlin de Barcelona o que estiguin relacionades amb Barcelona, però... No, i, i, i la primera idea que es va tenir, eh, que la vam bandejar ràpidament, eren músiques que parlessin de Barcelona, però que aquí el problema que teníem era que, clar, tota la música instrumental quedava no hi cabia, hmm. molta música actual no parla de Barcelona, en canvi representa molt a Barcelona, n'hi ha molta, i, i llavors vam anar a parlar amb un altre concepte que era les músiques relacionades amb Barcelona, és dir, músiques que s'haguessin fet o que s'haguessin sentit a Barcelona, no? Uh -huh. Jo què sé, ara posava, per exemple, l'exemple del Poveda, que és clar, membre de l'Uni, per exemple. Sí. Però, en canvi, uh, és un home que ha fet molta vida a Barcelona, ha fet molts recitals a Barcelona, ja, etcètera, no? Per posar un exemple, o jo què sé. Hi ha moltes músiques que estan relacionades amb Barcelona. El, el jazz, per exemple, és això, no se sent... Però el Tete Montoliu havia de ser-hi. El Tete Montoliu ha estat persona capital del jazz. Uh -huh. I és, és veritat que no va dir en Barcelona mentre es toca. Yeah. Però sona a Barcelona. Quan sents del Tete Montoliu sona a Barcelona. O quan sents el que és de Barcelona eh, tocant a Tuldrà, doncs també té referències clar, a Barcelona, no? Hi ha moltes músiques d'aquest tipus que directament no, no es podrien relacionar, però acaben, és el que deia abans, acaben conformant aquesta banda sonora de Barcelona... Encara que no estiguin dient Barcelona, és evident que Barcelona sona així, uh -huh. o ha sonat així, perquè uh -huh. hi ha moltes xiques, que algunes són antigues. I ara, en fi, hi referència a, a, doncs, a artistes que també padalonins, però també tu com a tianenc, doncs també has posat un altre tianenc, que evidentment no està destacat com a tianenc, sinó que està representatiu de tota la música catalana, com és Pau Riba, i, i que també doncs, està posat dins d'aquesta aquest, selecció, no? Sí, és que el Pau ha fet moltes coses a Barcelona i al mateix he treballat amb Pau a Barcelona sí, no, no hi treballat mai justament clar. i en canvi a Barcelona sí que ha fet moltes coses i és una música, si tu oh, està fet el, dia, el tria ràpidament pensaràs en Barcelona, tot i que el Pau pertany més a Tiana i abans a Formentera que no a Barcelona pròpiament. Ja. Quants que repeteix, són coses que, que són molt en mapes al nord de Barcelona, no? O, jo que sé, alguna música meva. Hi ha molta gent que no és de Barcelona que està, i que són a l'exposició, però perquè ha tingut una vida cultural i musical molt activa a la ciutat de Barcelona. Doncs el resultat de to plegat és aquesta exposició de Sensacions de, de Barcelona, Barcelona Sensacions, que es presenta actualment a l'edifici del fòrum i en el que ha col·laborat molt activament a Música Tienen i Xavier Maristany que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una estona Molt bé, a vosaltres eh? que, que vagi molt bé, bon dia D'acord, adeu, bon dia adeu.